Terve ja tervetuloa. Tämä on Takaisin kirjoituspäivällä podcastin jakso numero 27 ja mä olen Henry Lehto. Tänään mulla on vieraana Mikko Kauppinen. Mikko on tuttu stand-up-lavoilta ja siinä mielessä myös ehkä perintyypillinen tämän, tämän podcastin vieras, koska useimmat tässä podcastissa on ollut nimenomaan stand-up-koomikkoja, vaikka kaikesta komedian kirjoittamisesta tämän podcastin, aiheet on, tai tämän podcastin idea on ollut kertoa kaikesta komedian kirjoittamisesta, mutta koska stand-up-komikkoja on niin paljon enemmän kuin muita komedian kirjoittajia, tai ainakin enemmän mun tuttava piirissä, joka on syntynyt stand-up-komiikkaa tehdessä, niin siinä on ehkä luontevaa, että... Hyvin moni heistä on sitten stand-up-komiikan kirjoittaja. Mikko on vuoden 2016 stand-up-tulokas, eli, eli niin vielä ei voi puhua niin kuin vanhasta kehäraakista, mutta ei myöskään ihan eilen aloittaneesta, koska hän on jo saanut jalan sijaa tällä stand-upin puolella. Hän on... Tyyliltään hyvin sekä lavalla että sitten normaalisti puhuessa hyvin tällainen äh, lakoninen ja hillitty, minkä kuulette tästä haastattelusta. Mutta jos miettii, että miten äh, Mitch Hedbergille tai Stephen Wrightille tai vaikkapa Leikolan Ismolle on käynyt, niin ihan hyvin heille näyttää käyneen. Toivotaan, että Mikolle käy samalla tavalla ajanoloon. Ja seuraavana, kun tunnari lähtee käyntiin ja kun tunnari feidautuu ulos, me teleportaudumme työhuoneeseen töölössä, jossa minä ja Mikko juttelemme kahvin ja muffinsien lomassa torstaisessa aamupäivässä. Ja jos nauhalla kuulostaa, että meidän on hiki, niin se on aivan täysin totta. Tänään on järjettömän kuuma ja mun mielestä hyvä niin. Päästetään Mikko Ääneen. Hyvä. Nyt meillä on sekä muffinsia, vissyä, kahvia, toimivat kuulokkeet. Luulen, että näillä pääsee aika pitkään. Hyvä. Mä tiedän kuka sä olet, mutta suuri yleisö, ei vielä tiedä kuka sä olet. Kuka sä olet? Mä olen Mikko Kauppinen ja stand-up komikko tässä tilanteessa. <laughs> tässä tilanteessa. Mitä sä olet muissa tilanteissa? No mulla on sit toi valokuva ja persona toinen ja ei oikeastaan muuta. <laughs> sulla ei, sulla ei <laughs> okay. enempää siivu person. Sulla on skitsofreeninen valokuvaus ja stand-up komikko, dualismi tässä näin. Mm, Jos sun pitäisi kuvata, että, että millaista... Komiikkaa teet, niin mikä olisi sun kaiken kattava määritelmä? Että... Öö, mitäs mä sanoisin sellaista vähän niin uh, one-liner-tyyppistä uh, lyhkäisiä juttuja ja tota, vähäeleistä? Oletko sinä ikinä kokeillut muita lähestymistapoja? Olen nyt vähän niin kuin mä oon nyt, nyt kokeillut. Tai jo tietoisesti alkanut tekemään ja sille luonnostaan myös, kun on tullut lisää kokemusta ja niin vähän ottanut acta-autteja mukaan ja Et jao, impro niin sitä kautta vähän vapautunut ehkä se tekeminen. Se ei ole niin ehkä tiukka paketti kuin alussa sanoisin. Samanhan on tehnyt toi Anthony Cheselnik, että sen niin kuin spessut tähän mennessä on ollut tosi tiukkaa, niin one-liner kamaa ja nyt sitten viimeisimmässä Viimeisimmässä on siinä lopussa pitkä tarina, joka on ihan täysin erilaista kuin kaikki muu. Joo, no tommosia mä vähän pyrin, että pidentään niitä juttuja. Ehkä on huomannut, että niitä lyhyitä juttuja pitää olla ihan älyttömästi. <lacht> Kun alkaa setti niin niinku joutuu tässä tekemään kuitenkin. Niin. Jos miettii, että minkä verran jollain Mitch Hedbergillä on, on materiaalia. Niin vaikka äijä on legenda, niin sillä on Mitäköhän siellä julkaistua matskua on? Maksimissaan kolme tuntia tai jotain. Joo, kyllä se että... Ja sekin, että kiva kehittää itseensä siinäkin, että yrittää erilaisia tyylejä, pidempiä juttuja. Mä en tiedä, onko se vielä hirveän hyvin toiminut, mutta mut siihen mennään vähän. Mut... Muutos ei ole suuri, mutta pieni, pieni askelija. Ja ylipäätään, että jos, jos niin jonkun jonkunnäköistä omanlaistaan tyyliä ja haluaa hakea, niin onhan se, onhan se hyväksi, että on, on se oma joo. ääni. Joo, joo, kyllä. Että ei niin liikaa liikaasit muuta sitä tai yritä olla jotain muuta. Se näkyy ehkä varmaan sitten näkyy läpi helposti. Keitä sulla on vaikutteina? Um, no, kyllä, se toi Mitch. Mitch on yksi aika selkeä. Hedberg. Et sitä on katsellut jonkin verran ja tota, Ja ja... En tiedä, mitkä kaikki on vaikuttanut. Mutta mä, mä tykkään myös niin kuin Jim Gaffiganista kovasti. Sekään ei ole mikään niin hirveän räjähtävän räjähtävä tyylinen. Ehkä. Noin kaksi ehkä. Sellainen. Eikö Steven Wright kolminaisuuteen? Mä en koskaan niin kuin hirveästi kattanut Steven Wrightia. Tiedän niin kyllä tyylin ja on nähnyt kyllä pätkiä, mutta... Reservoir Dogsissa oli, oli niin tämä radiokuuluttaja. Okei. Okay. Kuuluttaa todella Steven Wright-maisella äänellä. Täällä katsoa tuo leffa, en ole sitäkään Mitä? <laughs> Joo. Nyt Yksi parhaista leffoista ikinä. Siinä, siinä on tosiaan niin kuin radiokuuluttajana Steven Wright, joka usemmassa kohdassa leffaa niin on sit soundtrackina Cable is Super Sounds from the 70s presented by ja niin todella lakonisesti vetää. Okei, joo. Mut silloin kans niin korkeaeläntosta läppää, että sit joku oli jakin korkeaeläntosta. Vaikka mä tykkään jutuista. Noilla pohjustuksilla, että jos sulla on <laughs> Mitch vaikutteena niin ei voi olla tykkäämättä absurdeista jutuista. Aivan. Otsa, niin kun, kun tähän komiikkaan lähit, niin ootko se muuta komiikkaan liittyvää ennen stand-upia vai niin suorilla syvään pää? En ole mitään. Ihan suorilla niin sanotusti. Tota, perinteinen, legendaarinen On The Rocks siellä. Ihan eka. Mutta siis kulutin Kulutin vaan komiikkaa sitä ennen, kovasti. Ja kauan on käynyt katsoa stand-upia. Mutta en ole, en ole tehnyt itse mitään. Ja en niin tiedä edes, miten sitä voi tehdä. <laughs> <laughs> ennen, kuin, tai niin kuin siis, ennen kuin kävin katsoa niin on tanssiä open mic-klubeja, mihin saa ilmoittautua. Tämähän on vähän se, mihin tämä koko, koko podcast-sarja yrittää vastata, että mit, miten tätä voi tehdä. Et on, mä kirjoittanut juttuja ylös. Että se, että missä sitä voisit kokeilla, oli ihan niin pimeennossa. Mikä oli se viimeinen niitti, joka tönäs, että okei, okay, nyt pitää mennä tuonne lavalle, koska mä oletan, että saman tapaan kuin jokseenkin kaikkia muitakin, niin se eka, eka lavalle meno kuumatti hulluna. Kuumotti joo, mutta se oli niin kuin, kun mä olin Roksissa katsomassa, niin joku semmoinen palo ja semmoinen... Niin kuin Ehkä hivenen tiedostamaton niin kuin halu päästä kokeilemaan niitä juttuja oli. Ja sitten kun oli katsoa Roksissa ja sitten silleen MC silleen, että et sitten tänne voi ilmoittautua, ilmoittautua tekemään uudet tyypit. Kyllä mä laitoin mailia, että hei nyt mä nyt laitan ja pääsikö kokeilemaan viittä minuuttia sinne. Miten ensimmäinen keikka meni? No siis kyllä se tuntuu, että se meni hyvin, mutta jos siitä se joku tallenne, niin en tiedä uskon sitä katsoa. Uskotko katsoa sitä, miten hyvin se oikeasti meni, mutta kyllä se naurea tuli. Siitä siis ei ole siis tallennetta mitään. Ei valitettavasti ole. Pannahinen. Se olisi kyllä hyvä. Mä oon omasta, omasta ekasta keikasta säästänyt, säästänyt tallenteen ja onneksi, onneksi säästin, koska se meni hyvin. Ja säästin myös tokasta keikasta, ettei päässyt ylpistymään, koska se meni todella huonosti. <lacht> <lacht> Aivan järkyttävän huonosti. Mulla on niin etäinen muistikuva siitä ekasta, mutta seuraavista sit ei juurikaan, että ne on sit silleen, no se eka eka, niin tota, sen jälkeen kaikki muut vaan sitten muita. Niin. Ilmeisesti ei myöskään mitään dramaattista tapahtunut. tapahtunut e, joo ei, että ainakin omassa päässä ne meni silleen sen verran hyvin, että et halusi jatkaa. <laughs> En tiedä mikä on sitten todellisuus ollut, mutta. mutta hyvä että se on niin mennyt, Joo, koska... Että, koska helposti sitä voisi lopettaa. On, on just niin tietää joitain tapauksia, että jos toka keikka menee huonosti, niin sitten vähän niin kuin lannistuu. Että... Ja no, niitä ei ole ihan yhtä eikä kahta tapausta, jotka on kertonut, että, että niin kuin eka keikka meni niin huonosti, että seuraava Seuraavaa odotettiin sitten vuosi tai, vuosi tai joku sanoi, että, joku sanoi, että niin piti useamman vuoden tauon ekan keikan jälkeen, koska oli niin, kuin niin maanrakoon lyöty. Ja siinä olisi mennyt hukkaan paljon aikaa, tavallaan. vaikka ei tässä ei tämä mikään niin nopeuskilpailua ole, tai juoksukisa, mutta arvokasta treeniaikaa Tämä ei mikään kilpailu, mutta sä olet voittanut vuoden tulokas Mikä vuosi se voititkaan? Öö, 2016. 2016? Pari vuotta. Et siinä on, se on kuitenkin suht tuore. tehnyt? Mut mä olin tehnyt melkein kolme vuotta. Et se oli niinku lokakuussa se kisa ja marraskuussa tuli kolme vuotta täyteen. Okei. Okay. Kolmisen vuotta olin tehnyt. Sillä, siellä napsahti sellainen titteli. Eli Suhtu, on ollut suht rohkaiseva startti, että no joo. heti alkuvaiheesta, niin alkuvaiheesta tuli sen verran selkään taputtelu, että, että luottamusta ja sitä myötä sitten keikkoja tuli. Joo, kyllä se tulokas ja sitten jotain poikia. On, onhan se sitten jonkinlainen niinku siis n, ni, näyttö, jos joku niinku ihmettelee mikä tyypitä on, sit oikein on tulokas, sitten oikein niinku sitten tietää. Tietää jotain siitä. Että ei voi olla ainakaan läpeensä huono. Toivottavasti näin. <laughs> nyt kun sulla on, eli hetkinen, jos sulla oli tuossa vaiheessa kolme vuotta, niin nyt sulla on neljä ja puoli vuotta, viisi Joo. vuotta, Kyllä, viisi vuotta takana, niin varmaan jonkin sorttinen jonkin tuo um, kulku on tässä ollut ajan myötä, niin... Onko sun tyyli edelleen sama kuin silloin alussa? Ei, kyllä se on muuttunut sille aika, siis luonnollista, luonnollista reittiäkin ja sitten tietosta, että haluat tehdä jotain asioita eri tavalla. Niin, missä se on eniten muuttunut? No siinä niinku ehkä ilmais, ilmaisun niinku skaalassa, mä sanoisin. Et, Ihan semmoinen tarve, tarve on tullut, että en mä halua tehdä mun keik kaikkia keikkoa siis samalla tavalla, mitä olen tehnyt alussa. Ja laajentaa sitä ja ottaa eri työkaluja käyttöön, niin kuin Act Out enemmän. Koska mm. se oli niin lakonista ja on se nyt vieläkin, mutta se on, totta kai itse huomaa sen eniten, sen eron. En mä sen huomaa yleisöstä Eli sä teit ennen lakonista, Mitch Hadebeck-tyylistä kamaa. Sä teet edelleen, mutta sä teit ennen myös. <laughs> Jep. Kyllä, kyllä. Ja se pitää, niin kuin, se pitää mielenkiintoa tässä hommassa myös, että kokeilee eri juttuja ja kehittyy. Ja sitä kehittyy, kun tekee vaan. Niin, riittävän monta kertaa, kun on siellä muiden edessä ja sitten kuitenkin jokaiseen on sisäänrakennettu se pelko siitä, että Entä jos nyt ei menekään hyvin ja se, se että niin yrittää naurata ja jos siinä ei onnistu, niin se menee jostain syystä se menee niin paljon syvemmälle tuonne tonne, tonne, tonne niin sydämeen kuin se, että jos sä vaikka soitat musiikkia ja sit porukkaa vaan siellä me niin silti sä voit soittaa ihan hyvin musaa. Joo, siinä ei ehkä ole semmoista, niin kuin, se, se välittömän palautteen paino ei ole niin murskaava ehkä sitten. Niin ja niin kuin todella huono ja ihan ok, niin niiden, niiden ero musiikissa, musiikissa yleisössä on se, että me ja komiikassa on se, että nauraako ne vai eikö ne naura, se on, se on refleksi, eikä niin refleksiä se tulee pakotettuna se nauru, niin se on perirehellistä Ja tietysti komiikkaakin voi dikkaalla- Silleen, joka että et sä näytät, että sä me vähän. <laughs> että kyllä mä niinku voin katsoa jotain koomikkoa se oh, on aika hyvä. Ja se, että en mä välttämättä niinku sitten kierri lattialla siitä naurusta. Sekin on ehkä vähän myös tällainen suomalainen juttu. Että. Ja ehkä vähän koomikko juttu Tai silleen, että näkee niin paljon muita koomikkoja ja komiikkaa. Mm. Nii joo, se, niin on se, niinkuin Koomikot reagoi pikkusen hillitymmin. Paitsi sitten, kun toinen koomikko kuolee lavalla. No sehän on hauskaa, jos mikä. Mä on, ihan justinsa niin alle viikko sitten mä olin, mä olin keikalla, keikalla, istuin eturivissä ja, ja, ja niin koska mulla on hyvin suomalainen tapa reagoida ja sitten vielä kun se, että kun mä näen mihin vitsit on menossa, niin mä en reagoi. Hirveästi. Ja sitten vielä niin suomalaisiksi mulla on vähän niin kuin, ilmeetön tapa reagoida. Niin sitten kun mä reagoin muutamaan vitsiin sille, niin kuin tonnin setelityyllä niin koomikko lavalta niin totesi, että React, motherfucker. <hysy> <hysy> se se, oli, se niin kuin, sitä vitutti, että, että niin kuin, se ihan suoraan hyökkäsi hyökkäs mun kimppuun. Niin. Olisi kertonut parempia vitsejä. Niin. No se, se sen ongelma oli. Plus, että se, se, on, se on vähän niin kuin vähän pettyneen niin koomikko muutenkin. Ei nimetä nyt, mutta Kevin Brennan. Se voi vielä dupata silleen vielä voimakkaammin tuohon. Okei, me ollaan puhuttu tuosta, että miten jutut itsessään on kehittynyt, mutta miten sitten se kirjoitusprosessi, miten koska sä kirjoitat one-liner komiikka, niin sun lähestymistapa on varmaankin kirjoittamiseen vähän erilainen kuin jollain, jollain kertojalla, joka kertoo pitkän tarinan ja sitten niin kun ripattelee sinne puncheja väliin. Niin mikä, miten sä lähdet rakentamaan tarinaa? No sitä tarinaa ei, ei ole. <laughs> niin, niin siis tarinaa, jota ei ole, vaan miten ja, sä lähdet rakentamaan vitsiä? Hmm. No, no tota, ne on melkeinpä rakennettu, kun ne tulee mieleen, Et no, sen verran lyhyitä juttuja. Et pistän muistiin heti kaikki mitä tulee, ja idean. Tota, ja aika moni myös jotenkin hautautuu sinne muistiin, se on aika ikävää. Mutta tota, mut onko ne hirveän hyviä, jos ne pääsee hautautumaan? Niin, ne ei välttämättä ole, antaa olla siellä vaan... <laughs> Mut, joo, se on. Mä oon ehkä mennyt hirveän hyvä sit niinku enää muokkaamaan sitä ideaa, mikä on tullut mieleen. Et sitten vaan niinku sormet ristiä että toimikseen. Mm. Että ykösellä maaliin tai sitten ei lainkaan. Niin, ehkä vähän näin. Totta kai sitten muokkailee, poistaa sanoja vaihtaa sanoa jonkin verran, mutta... Että tietenkin... Kaipaisin, kaipaisin siihen kyllä enemmän sellaista kykyä kirjoittaa uusiksi tai miettiä niitä ehkä eri tavoin, eri kautta, jos ne ei toimi. Tuossa mä oon itse huomannut, että kun itse jumittaa johonkin, niin sitten sit kun joku sanoo siitä jutusta jotain, mitä ei ole odottanut, ei edes ei mitään niinku vinkkiä tai mitään, vaan niinku sano että tämä on mun huomio tästä jutusta, niin siitä tulee jotain ihan täysin muuta mieleen ja sitten tajuaa kyseenalaistaa sen oman juttunsa, joka on tullut silleen liian monta kertaa jukeboksina sieltä, että niin kuin samalla tavalla uudestaan ja samalla tavalla uudestaan ja samalla tavalla uudestaan. Joo, ja se olisi pahaa, kun on kertonut, niin 100 se, jutun, se on kertonut sata kertaa se se on mahdoton muuttaa enää sen jälkeen kyllä. Mm. Aivot ei ole tarpeeksi plastiset siihen. <laughs> Samahan se on, jos sulla olisi joku biisi, jonka sä oot kuullut miljoona kertaa, niin et sä ajattelet, että mitä jos toi melodia meniskin näin, eikä noin. Se on kyllä sama. Miten, tää, miten sä testaat sitten noita sun juttuja? Mikä sun rutiini siihen on? No, no ainakin testaan vasta niinku lavalla, tai sitten mä en, niinku en yleensä kerro kellekään niitä etukäteen. Et, Lavalla sen näkee. Mä tiedän, mä tii... ehkä mä... En mä miksi. En ehkä kehtaa tai uskalla oikein. Ja eihän siitä saa hirveästi niinku välttämättä irti, jos mä kerron niin jollekin kaverille hmm. se juttu. Se puhutaan ilmaan enästä. Okei. sun sun matskua sellaista, jota periaatteessa vois Twitterissä kanssa testata? Sillä... Mä, joo, olen itse asiassa tehnytkin jonkin verran joo. Se on kuitenkin sellainen pakko, jossa sä voit heittää, heittää kakkia seinään aika paljon ja katsoa, mitä tarttuu. Kyllä. En ole vähän aikaa, mutta joo, jossain vaiheessa on. Ja silloin, kun tulee joku mieleen, että hei, tähän on... Ja nyt mahtuu vielä vähän enemmän Twitteriin kuin ennen. Niin joo, 280 merkkiä. Niin. Joo, sinne saa aika aikamoisiakin tarinoita. Niin. <laughs> Puolikas rutiin. Puolikasta on niin kuin tiukka femma. Niin. Joo, tulee painekirjoittaa pidempiä juttuja. <laughs> Mm. Mikä on vaikuttanut sun komiikkaan? No Twitter, Twitter lisäsi lisäs merkkirajoitusta. Mm. On no, se tyyli, jos sieltä joku laittaa tykkäyksen. Niin siinä on ehkä jotain perää. Mut... Joo. Mä en tiedä, ei tule mieleen esimerkkiä, olisiko mitään Twitter-juttuja minun lavalle. Ehkä sellainenkin on. Olen aivan varma, että jotain niin mun omista one-linereista on... Niin kuin ensimmäinen versio on jossain Facebookissa, Twitterissä elänyt ja sitten, sitten, sitten siellä nähnyt, että okei, että tässä on selkeästi jotain sitten ruvennut törkkiin sitä. Ja aika harvakselta ne menee sellaisenaan lavalle, lavalle mutta niin kuin sitten, sitten kun pyöräyttää sen uudestaan uuteen uskoon, niin siinä sitten rupeaa tapahtuu. Joo, siinä on oma jännityksessä kokeilla vasta lavalla sitten ihan uutta ideaa. Se voi olla kivaa, tai sitten se ei, ei ole kyllä yhtään kivaa. Kun sulla on one-lineereita, niin paljon, kuin paljon sä pystyt pistämään yhteen, tai, tai no pystyyhän pistämään, mutta kuinka paljon, niin kuin, kuinka paljon toi valmius kuolla lavalla, niin kuin valmis sä niinku painaa pelkästään uusia juttuja putkeen. Kuin, Riippuu paikastakin, että miten, miten turvalliseksi mä tunnen sit siellä klubilla, että jotkut klubit on sellaisia, tykkään sit kokeilla putkeja enemmänkin uusia. Et, et, et en, jos ei koe sellaista painetta, et, niin nyt pitää, että on oikeasti treenifiilis hmm. treeniklubilla Mä ainakaan pitempiä juttuja ei ole mikään ongelma paukuttaa niinku pitkää, pitkää pätkää putke, mut Kyllä mulla jotenkin olisi hirveen iso paine, jos todettaisiin, että nyt viisi minuuttia pelkkiä uusia one linereita. Niin... Joo, ei mm. mullakaan viittä minuuttia ehkä aina. Mm. Muutama siellä, muutama, että jos mulla on vaikka kymppiminsa aikaa, niin muutama semmoinen, että pari, parimin saa ehkä niitä. uutta. Sekin on oikeasti jo, paljon, jos sieltä puoli minuuttia toimii, niin mä oon onnellinen. Ja mä näin, mä näin viikolla kun yksi, yksi tyyppi kokeili, niin 15 minuut, karkeasti 15 minuuttia pelkästään uusia one-linereita. Ja, ja siis että se selasi puhelinta samalla ja siellä, siellä oli one-linereita ja toimi. Okay. Mut, se, oli, se oli Nikki Glaser, joka, joka testasi tuohon tohon, tohon Bruce Willis roastiin matskua, ja sitten se ihan kylmästi veti vaan silleen, että joo, joo, että täällä, täällä, okei, noin mä tiiän, että ne toimii, niitä mä en kerro tässä, mut hei, tää näin on, tässä näin, ja kun ne joutuu hirveän määrän, määrän kirjoittaa, kirjoittaa matskua, matskua varten, ja sitten se pitää testata silleen, että se kertoo siinä taustaksi, että okei, taustaksi teidän pitää tietää tästä henkilöstä tää ja tää ja tää ja tää, ja, tää. ja sitten koea ja pitää tietää, kuka on Bruce Willis. <laughs> pitää se... tietää, kuka on Bruce Willis. Ja, ja pitää tietää, kuka on Edward Norton. Ja... <laughs> mut, mut joo, kyllä tosiaan jos on semmoinen klubi, missä on niinku, tietenkin hyvä, hyvä olla ja näin, niin kyllä mä oon ihan härskesti vaan lukenut pihosta. Ehkä lyönny sille läskiksi tavallaan, että ne on nyt vitsejä. Sitten vaan luen sieltä. Ja se on ihan Aiemmin olet vetänyt niinku tiukkaa tositarinaa. <tosti> <tosti> joo, joo, kyllä. Sitten ajattelin, että voisi kokeilla nyt vitsejäkin. Vitsikirja auki ja sitten sieltä. Ja siitäkin on, siis, siitä saa kyllä palautteen myös, jos se yleensä niin kuin ostaa sen tavallaan, että et ne ei ole tullut katsomaan valmista esitystä. Mm. <tosti> et tietää, että se on oikeasti treeniklubi. Ja. Tos, niin kauan kuin se on linjassa siihen, että mitä ne on. Jos ne on maksanut 25 euroa ja olettaa, että porukka vetää niin kuin todella varmaa matskoja ja sitten, sitten tulee sinne fiilistä. Että hei, mä en ole ihan varmassa kulaaksi tämä, mutta kokeillaan se. Kyllä nimenomaan, että 5 euron treeniklubi Kalliossa, niin mm. siellä on hyvä. Joo, se pitää sanoa, että yleensä myös myös ne on hintansa arvoisia, vaikka, vaikka on halpoja, niin, niin, niin noin treeniklubit. Et, et itse asiassa mä melkein mieluummin, mieluummin niinku katon tyyppejä, jotka, jotka koeajaa, koeajaa uutta, uutta ja sitten niinku rohkeasti kokeilee ennen kuin sitä, että joku vetää tuhannen kerran sen saman, saman setin, mutta, mutta vetää sen vaan niinku edullisella klubilla. Oletko se ikinä saanut ketään jutuilla? En muista ainakaan. Että tai kuka ei tule sanomaan. Mm. Tai, no, kyllä saanut suoraa palautetta, mutta mistään tietystä jutusta ei ole. Kyllä, että silleen, että... Millaista suoraa palautetta? <laughs> Sille et <että> lopeta, <laughs> muistan Lappeenrannassa. Tuo Viime... Toi, toi hirveä spesifi <laughs> palaute. <laughs> ja, se oli silleen, vaan, että se oli eikä jälkeen. Tota, siinä kun oli silleen, tuntui, että hyvä keikka ja hyvä fiilis tuleva. Että, <tos> et, et, et, se on, että ihan paska, että älä jatka. Kai sä oot laittanut sun tonne sivuille et, niin kun, et, et, niin kun yleisön kommentteja. Saattaa muuten olla asiassa. Se on siellä. Joo. Hmm. Kyllä se on musta tärkeä. Että jos joku Mahdollinen tilaaja menee katsomaan mun sivuja, niin tietää, mm. että mm. voi olla myös huono. <lacht> niin ja, <lacht> mä oon niin koska niin, se lukee. Sä, sä näit että kun mä mainostin, että tämä voi olla ihan paskaa. Joo, en että, ottaa mitään vastuuta siitä. Mm. Mutta ei oo sille mistään jutusta. Mut se, mä myös vältän ehkä silleen liian... Rankkoja aiheita tai, sit, tai aihe voi olla niin synkkä tai silleen, mutta se, sit se vitsi, miten se kerrotaan tai miten se on kirjoitettu, ei ole ehkä niin sellainen, sellainen, mikä voisi aiheuttaa pahenusta tai loukkaantumista. Kyllä, mä ehkä vähän vältän sellaista. Tästä, tästähän päästään tähän niin kuin klassiseen, klassiseen. Aina kun journalismissa käsitellään vitsejä ja loukkaantumista, niin sit, sit palataan siihen, että mistä aiheista voi kertoa vitsejä. Joka hemmetin kerta vastaus on niin ihan tasan kaikesta. Se on aina se käsittelytapa. Että onhan, onhan sulla niin kuin rankkoja aiheita, aiheita myös, mutta niin kuin niiden käsittelytapa ei ole koskaan sellainen. Niin kuin, että jaahas, nyt rupeaa tapahtumaan, että kaiken maailman kuolemaa ja syöpää ja mitä kaikkea on, mutta kun ei, ei ne ole sellaisia, jotka tulisi rankoista aiheista huolimatta, ei ne, ei ne tule iholle. Joo, ja se ehkä sitten joontaa, mä oon ihmisenäkin sellainen, ehkä, joka välttelee konflikteja, niin miksi mä olisin sitten lavalla sellainen, joka yrittää aiheuttaa sellaisia, mä haluan vaan, että on kivaa. Hmm. Millainen sä oot lavalla verrattuna siihen, että millainen sä oot lavan ulkopuolella? Mä toki tunnen sinut, niin, niin, niin mulla on oma aavistukseni, mutta miten sä näet tämän? Kyllä, mä oon, vähän, mä oon ehkä semmoinen hieman, hieman kärjistetty ihan oma itseni lavalla. Kun se on kuitenkin semmoinen jännitteinen tilanne, tai että jännittää ja muutenkin epäluodellinen tilanne olla sen lavalla. Niin Totta, se luo siihen sen, sen erilaisuuden, mutta muuta aika sama sanoisin. Että. Lavan ulkopuolella sä vedät paljon vähemmän one reitä. Joo, että pi pitkää storia tulee. <lachtimisinerilta> <lachtimisinerilta> Lavan ulkopuolella sulla on enemmän niin tosielämän juttuja. Joo. <lachtimisinerilta> <lachtimisinerilta> Onko jotain mitä sä haluat sanoa sun komiikalla tai saada aikaan komiikalla? Ei. Nauruja. Millään muulla ei ole väliä. Et ei ole mitään, ei ole mitään niinku viestiä, mitä mä haluan välittää. Et mahdollisimman isoja nauruja. Sillä pääsee pitkälle. Niin, kun ku mä oon ymmärtänyt, että se on niinku se jutun juju no, se on. tässä hommassa. Et <laughs> jo, se on se Osittain. pääsylippu, että jos sitä ei lunasta, Joo. niin, niin sitten on ihan sama. Tän, toki on kaiken näköisiä niin spoken word-iltamia ja tollasia, mutta niin stand-upin kanssa on, on niin hyvin vähän tekemistä niillä. Ei sillä, etteikö No siis se vaihtuu muulta luonnostaan. Ehkä mä haluaisin sanoa jotain painavampaa tai silleen, mutta ei... Se en osaa myöskään kirjoittaa semmoisen juttu. Mm, fair enough. Teen sitä, mitä osaa, mikä tulee luonnostaan. Täm, et miksi tehdä sitten vaikeampaa siitä? Mm. Muutenkin vaikeita homma. Onko sulla niin kun muita äh, komikan kanssa projekteja kuin stand-up vai onko stand-up kaikki? No se on kyllä melkein kaikki kyllä tässä on tämmöistä pientä sketsiviritelmää, jotain, Mut tota, Mä näin, että te olitte eilen Tuulan kanssa tehneet sketsin. Joo, me tehdään Tai kaksi ollaan tehty. Mm. Tai Tuulalla on niitä, niitä hyviä vinkki-ideoita. Sitten me niitä pallotellaan ja kirjoitellaan. Ollaan meillä oltu ja vide Sitte otettu videolla. Aha, nyt mä täysin, että muut, muut tuolla ympäröivässä maailmassa ei välttämättä, välttämättä tiedä, kukaan on Tuula. Niin... <tri> Joo, Tuula myöskin stand-up-kaumikko. Jo vain, ja taitaa nämä sketsit löytyä sekä sun että Tuulan sivuilta. <tri> Joo, Tuula on laittanut YouTubea ja jo Facebook-sivuilta löytyy ja Instasta jotain. Onks... Lisää toivottavasti tulee. Mä luulet, Tuulalla on hyvä vinkki pankki selä. <laughs> <laughs> niin on, on niin tuosta deittailusta enemmänkin komikassaan, komikassaan pitänyt pitänyt teemana. To lisäksi ei ole tällä hetkellä niin mitään semmoista... No, no on on semmoinen viritelmä, mutta katsotaan mitä siitä tulee, Joo. Voiko, siitä, niin voiko siitä tässä vaiheessa kertoa enempää? No ei oikeastaan, se on niin alussa vielä, että katsotaan sitten. Onko jotain, mihin haluaisit päästä, koska niinku monet, monet on kysynyt, Kysyn multakin, että, hei, että mihin haluat, niin kuin, mitä haluat päästä, mihin sä haluat käyttää niin stand-upia niin astin lautana. Ja sit, sit mä en ollut edes ikinä tajunnut, että niin kuin stand standappia pitäisi käyttää astinlautana siihen, että pääsis tekemään jotain muuta, koska mulle tämä oli se niin kuin, periaatteessa loppu, niin kuin se, se mitä mä halusin tehdä. Ja sit kaikki, muu, kaikki muut puuhat, kaikki kässärijutut ja nämä, niin ne, ne on tullut siinä vaan niin kuin sivussa sivutuotteena. Niin onko sulla joku, mitä sä haluaisit tehdä sitten käyttäen stand-upia astilautana? Joo, en, en mäkään siis alun perin ajatellut, että se olisi mikään astilauta. Mm -hmm. Että tehdä stand-upia, mutta kyllä se myöhemmin tuli, tota, varsinkin kun on niinku tutustunut erilaisiin koomikkoihin ja sitten niinku tv-tekijöihin ja käsikirjoittajiin. Ja huomannut, miten moni koomikko menee ja tekee telkkaria ja näin. Niin se alkoi niidenkin kiinnostaa. Kyllä, mä niin haluaisin. Haluaisin kirjoittaa sitten sit tota, jonkinlaista. Et, joo, koska se stand-up-komiikka niin stand kuitenkin taipuu aika hyvin myös. Tai se, että kun saa osaat kirjoittaa jonkinlaisia vitsejä stand-up-lavalle, niin tota, ehkä myös. Sulla voi olla kykyä kirjoittaa telkkariinkin jotain tai muuhun. Mä uskon, että stand-up-komiikka on hirveän hyvä pohja sille, että kirjoittaa, kirjoittaa vitsejä telkkariin just sen takia, että stand-up-komiikka on ehdollist, ehdollistanut sut niin voimakkaasti sille, että sä tiedostat, että mikä on hyvä vitsi ja mikä ei ole hyvä vitsi koska omalla kirjoituspöydällä osa niistä huonoista vitseistä tuntuu tosi hyvältä, ja sitten yleisö kertoo, että tämä on ihan paska vitsi, että ei sun kannata kertoa tällaisia lainkaan. ja sitten kun tätä prosessia toistaa satoja kertoja, että yleisö, yleisö läppäsee sua turpaan, turpaan siitä, että niin tämä nyt ei ollut oikeasti hyvä vitsi, ja sitten palkitsee voimakkaasti, että tämä oli hyvä vitsi, ja sitten kun sun pitää kirjoittaa johonkin, jossa se, Sä et saa sitä välitöntä reaktiota ja nyt vaan pitää kylmästi todeta, että okei, okay, että ton kun torppaa tonne, niin sadat tuhannet ihmiset näkee sen ja toivottavasti ne nauraa. Ei mitään havaintoa, että nauraakseni vai ei. Joo, kyllä, kai siellä jonkinlainen, jonkinlainen käsitys siitä taso tasosta syntyy lavalla, että hmm. ei ole ihan pihalla ehkä. Tasosta ja tavasta myös, että niin kuin minkä tyyppiset. Ja mä uskon myös, että niin. Sen lisäksi, että toi opettaa, niin telkkari on jossain määrin kyllä ehkä myös löytänyt stand-up-koomikot nyttemmin. On, on ihan selkeästi noin kaikki uutissatierin tyyppiset ohjelmat on kyllä ottanut koomikkoa, ja se rohkaisee kyllä itseäkin, tai kun on silleen siihen, niin että, että se on mahdollista. Joo, ja kun mietin johonkin kymmenen niin vuotta sitten, niin ei stand-up-koomikkoja ollut hirveästi telkkarissa poislukien. Niin Käännetään näin, suomenkielisiä suomen stand-up-koomikkoja ei ollut telkkarissa, mutta niin kuin Andre Wikström ja Stan Saanilla niin teki reippaastikin telkkaria, telkkaria ja Saariluoma teki, teki kanssa. Niin 10 vuotta sitten, mutta ton, ton lisäksi niin hyvin vähissä oli. Joo, joo. ja suuri yleisö ei välttämättä tiedä kuin, niin kuin, että noikin on stand-up taustaisia et, ja kuinka moni onkaan näist, jotka nyt tekee telkkaria. Niin, no, suuri yleisö ei välttämättä edes erota, että mikä on mikä on niin stand-up komiikkaa ja kuka on stand-up komikko, komikko kun, aina kun noista, noista kysytään niin niin, niin sieltä tulee, tulee suurelta yleisöltä vastaukset jo, että joo, no Jukka Puotila on heidän suosikki standardikoomikonsa. Jukka Puotila on hemmetin lahjakas kaveri ja niin tekee tosi hyvää kamaa, mutta en mä kyllä välttämättä stand-up-koomikoksi niin lukisi. Kyllä, sitäkin on toki, mutta ei ehkä tunnettu sitten. Varmasti siihen, siihenkin muotoon, mutta mä luonnehtisin, että niin valtaosa sen kamasta on tosi hyvä kamaa ihan toisessa genressä, kyllä. että, kyllä. että, että on vähän niin kuin, että no, mikä on sun suosikki Black Metal-bändi, niin sinä Robin. No, Robin ei varsinaisesti ole bändiä ja <laughs> Black metalinkin kanssa, että, mutta Robin on tosi hyvä laulaa ja ei siinä mitään. Tämä on ehkä ainoa, ainoa kerta kun Jukka Puotilaan verrataan Black Metalliin ja Robiniin. <laughs> Mä en ole mitenkään varma, että tuo on millään tavalla mielikäs tai kohtuullinen vertaus, mutta... Toi sen tyyppinen komiikka mitä sä teet, niin mulla on usko siitä, että se on suht universaalia. Että se ei vaadi, että, että niin yleisö on jotain tiettyä. Että kun esimerkiksi on joitain komikoita, joilla on ää, vaikka hyvin, hyvin jyrkkä, niin kuin, vaikka poliittinen asenne, jo, joka vaatii jossain, useimmiten jossain määrin sen, että hyväksyy sen poliittisen asenteen ennen kuin on valmis nauraan. Ja, ja, ja, Tämä niin vaikuttaa aika paljon siihen, että millaisessa ympäristössä voi, voi räiskiä, räiskiä menemään. Oksa huomannut, että sun kama toimii paremmin tai huonommin jonkun tyyppisissä paikoissa? Joo, siis kyllä on varmasti sille universaalia ja, ja tässä on taas sitten kyse siitä, että, tosiaan, että kun puhuttiin siitä, että onko se joku loukkaantunut, niin haluukin pitää se ehkä sellaisena ja kun en ole mitenkään poliittinen ihminen, niin sitä kautta ei luonnollisesti mitään, mitään kovin semmoista, niin tietyn että asetun jollekin puolelle. Nukkuvien puolella on Suomen suurin puolue. Aina sitten mä oon kyllä aika aktiivinen silläkin saralla. Äärinukkuva. Nyt sun pitäisi vaan ruveta julistamaan ihmisille, että älkää äänestäkö. Joo, mä oon loukannut aika monia heränneitä. Mutta joo, siis en mä tiedä, onko mulla sitten missä toimisi erittäin. Se on aika arpapeliä kyllä sitten oikeastaan että ole huomannut mitään meiningissä eroa, niin kuin vaikka Kallion niin kuin hipsteribaari versus, versus niin kuin Viitasaaren pihkuri. Kyllä mä, kyllä mä ehkä enemmän, enemmän toimin taas siellä niin kuin pihkurimaailmassa, mä luulen. Mm. Et, vaan et mä, mä oon itse niin lähellä sit sitä Kallion hipsteribaaria ja porukkaa. Olemukseltani tai jotakin en mä tiedä, mutta siis että, en tiedä. On, on. Kalliossa on semmoinen klubi, missä mä koen, että mä en ole hirveän onnistunut, mä oon on ollut muutaman kerran. Okay. <laughs> Miksi? Siellä on niinku lepakkomies. Le Mutta, mitä ihmettä, joo, lepakkomies musta, on sellainen, jossa niinku kaikkein helpointa, helpointa tuntuu olevan kaikki. tuntuu, että siellä on mulla jotenkin vaikeeta. en tiedä, onko, se, onko se joku oma, oma fiilis taas. Toisaalta se on korkean energian klubi. Että... Joo, no sekin, joo. Et se on intensiivinen, pien, niin kun yleisö, on, yleisö on hyvässä nousussa, koska on halpaa kaljaa ja, ja, ja pieni, ahdas, matala tila, hikinen, hikinen tila ja yleensä aika niin se aine, aggressiivinen meno. Joo, sit, siis positiivisella tule, tavalla niin, aggressiivinen. Joo. Se voi olla tietysti yksi yks syy. Olen sitä yrittänyt pohtia, että mikä siinä on. Mutta sitten taas ei se, kyllä mä sit muualla kalliossa taas voi toimia paremmin. Kyllä, jo, jotkut paikat on sellaisia. Ja niiden yleisö on niinku jo niin jotenkin profiloitunut tietynlaiseksi tietty porukka käy siellä. Et tietää vähän niin kuin, että jos siellä nyt kolme kertaa käy ja sitten tuntuu, että ei lähde, niin ehkä se ei välttämättä sit siellä lähde. Kyllä mä haluan vielä lopakkomiehen yrittämään, että <laughs> miten siellä pitkästä aikaa menisi. Vaihda, vaihda tyyliä, että vedä, vedä korkean energian keikka, Samat jutut, mutta niinku huutamalla. Voisi kokeilla. Ilma Glen, Glen Bull-tyylillä niinku mikki tuohon vyötärölle ja huudat silleen, että on sama volyymi. Joo, joo voisi kokeilla. Väkisin. <laughs> Jos niin, kerroit siitä, joka sanoi sulle, että mik, et, miksi et naura, niin itsekin huutaa siihen. <tos> react, <että> motherfucker! <tos> että nämä on vitsejä, nämä on oikeasti hauskaa juttuja. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> en tota, totaalisesti, totaalisesti ole silleen kuollut sielläkään, mutta ehkä sitten... Voi olla, että odotuksiin nähden jotenkin. Mm. Ei ole ehkä sitten saanut sitä, mitä on odottanut. <tos> Joo. Sulla on parhaillaan päällä lippis, joka mainostaa itä-suomalaista itä kaupunkia nimeltä Kuopio, josta korja, jos on väärässä, olet kotoisin Kuopiosta. Joo, kyllä. Joo. Sieltä. Miten, miten Kuopio näkyy sun jutuissa? Vai Ei se kyllä näy. On, on, siitä on kysyttykin, että miksi et, et, et mikset, mikset tee jotain ku Kuopio- tai savolaisjuttuja tai näin. Mulla ehkä oli alussa jotain, hmm. jotain niin kuin sen tyyppistä Kuopio- ja Savo juttua, mutta ne on jäänyt luonnollista poistuma reittiä pitkin pois. Sä oot kadottanut myös aika isolta osin murteen myös. Joo, että... se vahvistuu kyllä sit kun menee takaisin, <laughs> <laughs> vähän. Intoraatio muljettaa tokalle tavalle heti. <laughs> mutta mut en mä, me, en mä tiedä mikä siinä on syy, ei se vaan, en mä näe syytä ainakaan vahvistaa mitään savolaisestereotypioita tai ylipäätänsä ehkä en tykkää välttämisestä stereotyyppisiä juttuja viljelle. Niin, niin, joo, se on vaan jäänyt. Ja kun mä asun täällä, mä en enää, niin Aivan. <laughs> niin ei se tuu. Ehkä jos jotenkin mä alkaisin kaivaa jotain niin Muistoja Kuopiosta. Ehkä sieltä voisi tulla jotain. Ne jäisivät jäisi ehkä etäiseksi sitten. Paitsi sitten kun menen Kuopio räjäyttämään niille samaistumispintaa. Kuopiosetti. <laughs> Mu Muulla maassa niin toisenlaista kamaa ja Kuopiossa sitten niin täysin, täysin eri meininki. Ihan eri. Sehän nyt kuulostaa, kuulostaa niin spede spedeltä ja... ja <tos> joo joo. <tos> joo vain. Uh, Se puhuit tuossa aiemmin, aiemmin, niin tosta, tosta, tosta, uh, heikommin menneistä keikasta. Jokainen joka on tehnyt riittävän pitkään, niin varmasti jossain vaiheessa on heikommin menneitä, menneitä keikkoja uh, tullut vastaan. Miten, miten sä hanskaat heikommin menneen keikan? niin kuin siinä keikan aikana niin. vai? Ja keikan aikana ja sen mm. jälkeen, mm. nämä on kaksi, kaksi niin kuin kiinnostavaa molemmat. No, mm, keikan aikana pystyy nyt jo vähän enemmän no, kokemuksen ja matskun määrän lisääntyessä niin reagoimaan siihen keikan aikana kyllä vähän, ei paljon, ehkä vieläkään, mutta että jos huomaa, että ei näin niin toimi, niin pystyy jotain muuttumaan siinä, mut silleen, ja se varmasti tulee vielä ajan niin ajansaatus kun tulee lisää matskua ja näin, toivottavasti. Mutta sitten taisi olla, että jos se keikka ei lähde, niin ei mm. et. se lähde. Se, minkä takia tämä on kiinnostavaa, kun tosiaan sun tyyli on sellainen, että sä et ihan täysin luontevasti pystyn loikkaan siihen, että okei, okay, ja siinä tuli seitsemän one-lineria, ja nyt vähän jututetaan teitä, joo, että ei, te pariskunta, mitä sä teet työksessä? Joo, mistä ei sitä niin liikaa, liikaa sitä liikkumavaraa. Mm. Mutta oikein on nyt silleen viime aikoina vähän tullut sitä, että mä pystyn reagoimaan uskalan ja osaan ja pystyn ja tajuan reagoida jonkin verran yleisen reaktioihin tai tavallaan, että tai jos siihen tulee jotain kommenttia, niin siihen pystyy sanoa jotain, koska ainakin alussa mä olin ihan sille ihan seinä tuossa, että ei mitään, jos joku huutaan, mä menen ihan ihan paskaksi siitä, Mut, et joo, vähän, se on niin vähän nyt elää enemmän se, että pystyy, tai sit jos ei lähe, niin mä pystyn niin sit kommentoimaan itse sitä, tehdä siitä niin jotain, yrittää tehdä hauskaa siitä, että ei lähe. Kertoo yleisölle, että Mäkin huomasin, että nyt ei pudonnut täysin. Joo, ton tyylistä, niin kun, että sitten ihan vaan sanoo suoraan, että ei, tästä ei tule yhtään mitään. Niin ja sitten sit se on taas saanut nauruja, mikä on tosi mukava huomata, että pystyy, niin kun, tai niin kun, että se, se ei ole maailmanloppu, jos se ei, ei niin lähde. Huuteleeko yleisö paljon sulle? Koska ei se, juurikaan. Ei. Se, se jättää kuitenkin aika paljon tilaa silleen. Joo, kyllä siellä on mahdollista kertoa. Tarinoitakin mun juttujen väliin siellä joskus se vero on Ja siis on aika hyvin säästynyt, kyllä, sitten ja Huutelijalta. Että mm. En tiedä, se voi olla joku siinä hahmossa tai semmossa että jotkut houkuttelee enemmän mm. omalla energialla ja sitten niillä jutuilla. Tota, to, joskus. En, en toivoisi, mutta tavallaan mä, mä en ole saanut sitä treeniäkään sit siihen, että niin kuin huutelu, että miten mä reagoisin siihen. Koska se tapahtuu niin harvoin, sit, sit, niin se, <köhö> mä en, mä en ei saa siihen niin hyvää tatsia, että mitä siihen kannattaa sanoa. Varsinkin kun siihen pitää reagoida niin nopeasti. Toisaalta niin huutelu hyvin harvoin parantaa, parantaa keikkaa. Aika usein käy silleen, että se on vaan mölinää ennemmin kuin huutelua, josta ei saa mitään kiinni. Silloinhan voisi saada sitten taas yleisöä, yleisöä enemmän puolelleen tavallaan, jos, jos on, on, on tota, niinku hyvä comeback jollekin huutelijalle. Ja että pystyy, pystyy niinku pitämään sen homman kasassa, että niinku, ei jäädy sitten sinne, jos joku kommentoi. Niin se, sehän teatterin ja stand-upin ero on, että jos jotain odottamatonta tapahtuu, tapahtuu teatterissa, niin teatterissa pitää teeskennellä, että se ei ole tapahtunut ja stand-upissa ei missään tapauksessa saa teeskennellä, että sitä ei ole tapahtunut. Joo, mä, mä varmaan sitäkin tehnyt kyllä. Ihan kylmästi vaan jatkanut juttua. Se, ei se myöskään se huutelia ole sitten jatkanut, että kun ei tule vastakaikoa, niin sitten se hiljenee. Mä oon, mä oon aika usein sellaisista, jotka ei huutele mitään järkevää, johon voisi tarttua, vaan sieltä tulee just kuin niinku tyyppistä niin ja. Ihan kylmästi astunut vaan sen kommentin päälle, kun sieltä alkaa tulla jotain, niin sit saman tien vaan päälle, päälle, ettei anna yhtään tilaa. Joo, se on erilaisia tapoja, se, että löytää se oma Tää on niin eri, eri työkaluja, mitä käyttää. Hmm. Toki sitten, sitten jos joku, joku huutaa jotain järkevää, niin kuin esimerkiksi kokonaisia lauseita tai tollaisia, niin siihenhän voi tarttua tietenkin. Mikä sun tavoite on stand-upissa? No ensinnäkin ihan tulla ammattilaiseksi. Meidän valokuvauksen lopettaa? En mä kyllä sitä lopettaisi. Mä oon kyllä miettinyt, että, mitäs sit, että jos, että, että jos stand-up valtaisi enemmän a, a, niin aikaa mun kalenterista, mutta vielä siis hyvin on hyvin pystyy sovittamaan nää kaksi, kun ne ei oo kumpikaan koko päivästä niinku että viiteen tai sitten mm. iltavuoro. <tots> niin, <tots> ven... sä oot freelance pohjalla, mm, joka tarkoittaa, että sä määrät, määrät aikataulut. Mä, joo, vaikka en oo Varmaan koskaan töistä kieltäytynyt, että mitenkään, mitä joskus kuulee sille, että, että jee, freelancerit voi valita työnsä, mutta en ole, kyllä ei hirveästi ole varaa valita. Hullun, hullun kovaa laskuttavat freelancerit, joilla on töitä holtittomasti, voi valita voi, työnsä. joo, en ole siinä pisteessä. Hyvin no, harva. Joo. on. Ja se on ärsyttävää, jos <lain> <lain> <lain> joku se, on sellainen. Joo, kyllä mä, kyllä haluan mä uskoisin, ihan... että, että niin kuin ihan... Yhtä lailla komikan kuin stand-upin puolella, komikan kuin, stand kuin valokuvauksen puolella, niin Suomestakin löytyy aika monta, joilla on varaa sanoa tosi moneen juttuun. ei. Joo, siihen, siihen pyritään. Tavoite, eh. tavoite sanoo ei. <lacht> niin, että tekemästä töitä. Mut, joo, siis kyllä mä haluan ihan ammatiksi tehdä stand-uppia. Ja kiertoita ja kaikkea, Kiertoit. olla telkkarissa. ja on telkkarissa nyt, Ö, en niin joo, siis ne tulee syksyllä, mutta kuvaukset taitaa olla nyt just... Joo, on nelosen stand kyllä syksyllä. Joo. Elokuussa kuvaukset ja en tiedä milloin syksyllä tulee sitten. Mutta... Ah, elokuussa kuvaukset, mä olin siinä luulossa, että kuvaukset on paljon aiemmin. Niitä on nyt osa, on, osa on jopa ollut, Aa, okay. niitä on vielä elokuun jopa lopussa. Eli mä olin saman tapaan väärässä useammalla eri tavalla. <laughs> Eli niitä on myöhemmin ja niitä on ollut. Kyllä kyllä. Okay. Se, on, se on mun telkkari No niin. Kai on. Joo kyllä. Mahtavata. Millainen fiilis? Onko täpinät? No pikkuhiljaa joo. Kyllä sä kun sitä miettii, vähän tulee täpinää. Joo. Ja Suomi, Suomi on kuitenkin sen verran niin telkkarin viemä, viemä maa komiikassa, että ne, jos haluat olla tunnettu, niin telkkarissa aika lailla pitää olla. No kyllä, kyllä telkkari olla, et. ollaan. On kivaa kiva päästä saada tuommoinen mahdollisuus. Kyllä se vie eteenpäin, toivottavasti. Joo. Jenkeissä on hirveän vahvana se, että niin kuin, aina kun esitellään koomikko, niin ei esitellä, että se tekee tällaista tai tollaista komiikkaa, vaan että te tunnette tämän Daily Showsta ja hänellä on ollut Conan-spotteja ja on ollut sitä, sitä ja tätä. Nimenomaan niin telkkari luetellaan putkeen ja hädin tuskin mitään muuta sanotaan muuta kuin että no tää on päässyt tänne ja tänne ja tänne ja tänne. Niin, tuleekohan se sitten koomikkojen puolelta? se niiden toive vai miten, kummin se sitten on. Onhan se krediitti ja silleen niin kuin kuitenkin kun on ihmiset katsoo telkkare, ja kun joku on telkkarissa, siis se on iso juttu. Niin kai se on hyvä mainita sitten. Niin vaikka ne... ei se tosiaan kerro siitä mitä Se ne. vaan on ollut telkkarissa, mutta jos se on ollut kai se on sitten jotenkin hyvä. Niin ja niin kun Conan kertoo porukalle paljon enemmän kuin Mark Normand. <laughs> Se, että Mark Normand oli tämän viikon maanantaina Conanissa, niin se laittaa, laittaa joka hemmetin mestaan niin, että konanspotti, että konanspotti, konanspotti, Kun taas sitten Mark Normand nimenä ei varmaan vedä. Mä en mä veikkaan, että yksi kymmenestä tämän kuuntelijasta jo tuntee Mark Normandin. En, en ole koskaan kuullutkaan. <laughs> Joo. Se on aika hyvä. Joo, okei. Okay. Tää tsekka. Se on. Kannattaa tsekata. Se on ollut sen. Konanissa kuitenkin. Se, se on ollut Konanissa, <laughs> ja se on ollut, olis, olisikohan se ollut Luissakin jossain kohtaa. Okei. Okay. Mutta se on tuota niin kuin Comedy Cellar posse, posse, niin sen... En tiedä tuleekohan niin kuin Suomeen jossain vaiheessa, vaiheessa se, että niin kuin telkkarispotteja olisi niin paljon, että että niin koomikat rupeisivat profiloitumaan sillä, että tunnette hänet sieltä ja täältä ennemmin. Kun, että tämä on nyt tämä, jonka nimi on tuttu. Joo, kyllä se on vielä niin vähäistä tuo televisionnäkyvyys. Ei ole tuollaisia talkshouta niin Jenkeissä, sitä perinnettä ei ole juurikaan. Jossain oliko olikohan se Hyppönen Enbuskessa, Buskessa, niin oli stand-up spotteja siinä lopussa. Se oli hyvin lyhytikäinen. Okei, kokeilu. kokeilu. Sitten tota, Yleellä tuli sellainen, niin kuin suorana Muistatko pari vuotta sitten. Siinä oli myös koomikkoja, se... muutamia. Joo, mä muistan. Joku siitä, siitä vaahtosi sen spotista, spotista siellä, että, että kuumotti reippaasti. Joo. No, niin kuin voisin kuvitellakin. No, varmasti. Suorana Oliks hetkinen, oliks se se jos Pirtasen nolla oli siinä? Joo, joo, hän oli siinä niinku vakkari Joo, nyt muistankin. Pari, Aisa pari siinä ja Miska Kajanus oli ainakin siinä ja Aretta vähällä. Teki spotit siinä. Okei. Okay. Ei nyt kovin montaa varmaan ollu, kun en muista kuin noin pari, jotka siinä kävi. Kokeilu. Joo, <laughs> no, kiinnostavaa että... Lisää tuollaisia. Niin, hyvä. Nyt kaikki, kaikki te, jotka kuuntelette, joilla on oma talk show, niin, niin, niin ottakaa, ottakaa tuohon. Mitä talk showta Suomessa edes itse asiassa tällä hetkellä, yhtään niin kuin late night talk showta ei taida olla. Ei tule yhtään mieleen. Meillä ei ole hirveästi sellaista kulttuuria edes ollut, että olisi, se on kuitenkin vaatii aika ison organisaation, että pyörittää tuollaista niin kuin monen illan talk showta. Hittolainen. Mitä, miksei kukaan tee tällaista? Koska reality on halvempaa. Mm, se on totta. Varmaankin. Toisaalta, toisaalta niin kuin yhtä lailla tuossa jonkun aikaa sitten mä kaverille vaahtosin, että minkä takia Suomessa, Suomessa ei tehdä niin suomalaista versiota the Daily Showsta. Ja kaveri totesi, että ei ole, kato, ei ole vaan mitenkään mahdollista, koska se vaatii niin hulluna resursseja ja Suomessa ei ole... Ei ole vaan riittävästi kirjoittajia ja, ja sitten totesin, että asia selkeä ja sitten vähän myöhemmin, niin paukkaa, paukkaa lähes päivälleen, päivälleen niin samoin, samaan aikaan, niin noin viikon uutiset ja uutisraportti molemmat ruutuun. Niin. Joo. Sitten sitä resurssia. No, kyllähän sitä, sitä on. <tuhun> ja toisaalta en tiedä, kuinka hyvä esimerkki tämä on, koska molemmat näistä on... Näistä on niin kuin Alkuperäisessä muodossa loppuneet. Nyt noin viikon uutisethan jatkaa, jatkaa snadisti eri formaatilla ja uudella nimellä myös. Mm. Jos vaan joku tekisi realityin siitä, kun joku yrittää tehdä talkshouta. Niin. Ehkä sitten. toi Wikströmin V-tyyli? Niin se se oli, jo läheltä. Niin se oli niin kuin mock reality Joo. siitä, että joku yrittää tehdä talkshouta. Eikö se ole periaatteessa niin Muppet Show? Et niin Muppet Showhan joka jakso oli se, että ne teki sen shown, ja siinä se show itsessään oli täysin niin kuin, niin kuin toissijainen, ja tärkeintä oli se, että mitä tapahtuu tuolla kulisseissa. Ja niin, että sitä on tehty jo kauan sitten, mutta voisi ottaa taas pöydälle. Hmm. Paljon hyviä ideoita ja sitten sit enää tarvitaan, että joku muu toteuttaa. ittehän en tietenkään lähde moiseen, mutta <laughs> joku muu toteuttaa. Nyt kun noista, noista talkshowsta puhutaan, niin onko sulla seurannassa noita, noita niin kuin Jenkkien talkshow-juttuja? Tosi huonosti, tosi huonosti. Et mä oon kattonu aikanaan konaan ja sen jälkeen juurikaan hirveästi muuta. Broadcastista Suomessa ei taida tulla mitään. Tai James Cordeni taitaa tulla. Sitä on pari kertaa jo joo, ihan, ihan hauska meininki. mutta tarvitsee katsoa niin. netistä tai sitten klippeinä. Mutta mut Konan oli kyllä sille varmaan joku sellainen sysäys siitäkin tullut tehdä stand koska ne oli ehkä par, yksi parhaita osioita se, että siellä oli joku tekee sen viisi minuuttia. Se oli aikanaan ainoa, mitä suomalaisesta mm. telkkarista tuli stand-upia. Joo, joo. Niin, joo, sieltä on kyllä varmasti tai joskus kysyy, että miksi on aloittanut stand-upin, niin ehkä se on yksi semmoinen. Tämä, tämä ei ole mitenkään ainoa, ainoa joka niin kertoo, että konan on nimenomaan se ollut yllyke. Että moni on sanonut, että se oli se, missä ylipäätään näki, että tällaista on olemassa. Oliko, oliko se sun ensikosketus stand-upiin vai oliko jossain vielä kauempana? Se voi olla kyllä ensimmäisiä, jos mä et yhtään muista millaista on, niin kuin, milla se on ensimmäisenä alkanut Suomessa. Kun, näin kun Kuopiosta olen, niin siellä on kuitenkin perinteitä tuossa stand-upissa, kun festarit on ollut kymmenen vuotta varmaan. Ja, siellä on tullut käytöä katsoa silloin tyyliin kymmenen vuotta sitten, Mä en ole nyt varma, että jos siellä on sen verran se festarin, sitä ennen varmaan oli jotain klubitoimintaa, niin muistan, että Pannun huoneella onkin käynyt katsoa niin, niin sieltä on myös, se on joko sit niinku Kuop Kuopion klubelta tai sitten Konaanista ehkä ensikosketukset tullut. Mikä on kyllä hyvä, että on semmoisessa ympäristössä ollut. Mä muistelen, että milloin mulla ensimmäinen tilaisuus nähdä livenä stand-upia oli, niin se oli varmaan joskus, joskus kun oli jotkut niin Suomen mestaruuskisat tai joku, joku niin kuin tosi höpsönimi tuolla Amarillossa vuonna aa, jotain ihan vuonna Miekka ja kilpi. Muistelen, että se oli toi, olisikohan se ollut silleen, että siellä oli toi se oli Saariluoma ja sitten Eirtovaara oli kärkisijoilla. Eikö se ole se, mikä oli siis nykyinen, nykyinen tuo vuoden tulokaskilpailu? Onko se se, mikä oli alun perin se mestaruus ja sitten Mä luulen, että tai se... Tavallaan, tavallaan etenkin se sama. Siinä, siinä ei ainakaan ollut mitään niinku tulokasaspektia, koska niinku se silloin oli niin... Ylipäätään se, että stand -up oli Suomessa, niin oli, oli niin, niin tuoretta. Kaik kaikki oli, tulo, niin, kaikki, kaikki oli tulokkaita Kaikki oli tulokkaita siis siellä, siellä ihan kaikki ei, ei ollut edes niin kuin, no kaikki ei ollut hyviä, että siellä sanotaan, että tuo er, Ertovaara, Ertova, Ertovaaran ja ton, ton niin kaksikko niin erosi sieltä tosi reippaasti tasoltaan. Ja siellä oli sitten niin kuin ihan sellaisia, joilla ei se formaatti ollut, stand-upia lähelläkään. Että siellä oli esimerkiksi yksi jäpä, jolla oli piirtoheitin, jolla se näytti, näytti niin kuin karikatyyrejä julkisuuden hahmoista ja sittenkin imitaatioita niistä. Niin en kyllä ihan täysin näe, että niin ensi vuoden vuoden tulokas kisassa niin kukaan paukkaisi sisään piirtoheittimän kanssa. No ehkä nyt Joku saa kipinä, että setti meni uusiksi. Me <tos> just hioinut täydellisen. Kympiminsä. Niin, ja all, nimenomaan ei videotykki, vaan piirto heitä. Joo, joo. Se kuitenkin ehkä siitä saa pisteetä, että nähnyt vaivaa. Niin, se on retrompi. Mutta ehkä silloin silloin vuonna Miekka siellä Suomen mestaruuskisossa ei ollut vielä hänen aikansa? Niin, <laughs> se, se oli vaan edellä aikaansa. Kyllä, mä olen ajatuksella, että niin niin tekisit sen jonkun ihan täysin niin kuin Hebsen formaattia rikkovan, niin, rikkovan niin PowerPoint-henkisemmän, jonka tarkoitus ei olla olisi, olisi edes etäisesti lähelläkään normaalia stand-upia, eikä niin kuin mikään stand-up-klubi-juttu, vaan niin kuin jossain niin kuin kokeellisessa, kokeellisessa mestassa ennemmin. Just joku Lauttasaaressa on tämä Komiikan lento, jossa olen kokeillut jopa kitaran kanssa komiikkaa, joka ei se nyt ihan täysin turvallinen, mennyt, mutta lähes täysin turvalle, mutta se ei se oli. Kerrotko sä siis ihan juttuja ja soitit kitaraa? Joo, siis se, se, mulla oli muutama niin kuin, musiikkiin pohjautuva juttu ja sitten, sitten niin onnistuin, onnistuin unohtaan soinnut ja kaikkea tällaista. tällaista ja jotenkin ei ole, ole vain rutiinia siinä, että kun on, on rutiinia soittamissa ja juttujen kertomissa, mutta sitten kun ne yhdistää, niin, sen jälkeen ei muistakaan, muistakaan että miten niin kuin GDC menee. Ja toi ei ole mitenkään ihan supervaikea sointokulku, niin ja silti onnistuu unohtaa, että GDC, ja sitten kun aloittaa, aloittaa Cstä ja ihmettelen, että onpa nyt vaikein olasta. Se on niin erilainen. No, se, on, se on eri maailma. Mutta sel, koska su, äh, saa, äh. Tämä on, on se kohta. Tällaiset editoidaan, kun nämä tyypit puhuvat ammatiksi. <tri> niin, ähm, koska sinä annoit ymmärtää, että sinua kiinnost kiinnostelee tehdä tota, tota stand-upia ja, ja, ja siihen olisi varmaan hyväksi, että porukka tuntee ja porukka tulee kattoon sinua, niin missä sinua voi nähdä ja missä sinua voi seurata tuolla missä sä voi nähdä livenä ja missä sua voi seurata tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa? No internetistä löytyy mun some -tileiltä. yritän aina päivittää keikkakalenteria. Esimerkiksi Facebookissa on ihan Mikko Kauppinen, ihan sillä nimellä on mun niin koomikkoprofiili, ei mitään titteliä edessä. Ja... Twitterissä ehkä joskus muistan mainostaa, jos on menossa keikalle. At-Mikkokauppinen. Ja instassa on kans at-mikkokauppinen. Että kyllä noita seuraamalla pitäisi pysyä kärryllä, Missä menen. Mut joo, sieltä somen puolelta näkee vähän, että missä menen. Yritän muistaa päivittää kalenteri. Niin sieltä näkee sun Twitterissä testaamat jutut myös. Myöskin, joo. Sinne vaan selaamaan. <laughs> tunnista, tunnista, että missä on paljon sydämiä ja retweittejä. Joo joo. Yksi sydäni se on lavalle. <laughs> Yksi sydän niin on se, tämä mm. on mun uusi closeri. <laughs> Melkeinpä jo, että <laughs> vähän. Onko sulle niin luontevaa toi niin itte promoominen internetissä? No mm, mm, ky, joo, kyllä mä niin kuin laitan sinne, mutta mä en tiedä, se ei ole ehkä hirveän tehokasta, siis se promoaminen, jos mä laitan niin kuin keikkapäivänä, että nyt on menossa Jyväskylään. Mm. Ei sitten ketään hyödytä, hyödy hyödy se on vaan semmoista niin jotain narsistista semmoiset, että mennään keikalle, että mulla on keikka, <laughs> mitä varmaan aika moni tekee. Mutta... No mä veikkaan, mm. että hirveän hirveen monella ei ole sellaisia niin kuin, tyyppejä, jotka niin kuin, seuraa vartavasten ja... Tai siis on, on, mutta ne on kaikki kavereita ja tuttuja joo. joo, että ei, ei todellakaan mitään... Niin kuin, hmm. Ei sieltä tule fanilauma silleen katsoa, Mikko on Jyväskyläs silloin, lähdenpä ajelemaan Mikkelistä tai jotain. <laughs> mut, siis, joo, laitamme silleen. Mut. En sano, että mä olisin siinä niin hyvä, että siitä, että se olisi tehokasta sillä, että jengi löytäisi mitenkään muuta. Ylmä tykkää itseäni mainostaa siinä missä muutkin. Internetissä on kaikki niin helppoa, jos vaikka olisi kuinka ujo tai mm. arka. Niin Sä voit voi siellä hu huudella ilkeyksiä toiselle tai sitten mainostaa itseäsi tosi härskisti. Mm. Ja jos noista kahdesta pitää valita, niin toivottavasti useimmat mainostaa itseäsi härskisti. Joo, ei siinä ole mitä pahaa, <tämmö> Joo, itensä markkinoinnilla ja itsensä myymisellä on vinhaero. Hyvä, mut hei. Uh. Kiitos tästä. Mä tultiin taas hieman viisaammiksi ja me saatiin uusi erilainen näkökulma tähän kaikkeen. Tämä oli 26. näkökulma, mitä me, mitä me tässä sarjassa, vai kuinka monessa se nyt onkaan, niin tässä sarjassa saadaan. Ja ja, ja uusia jaksoja on vielä, vielä tuloillaan, tuloillaan monta, että mä oon jo monta sopinukkin. Mut hei, suuret kiitokset tästä näin. Kiitos, että sai tulla. Kiitos. Käykää seuraamassa Mikkoa Twitterissä, Instagramissa ja kaikkialla. Älkää himasta seuratko. Annaks tähän sun osoitteen vielä, niin... Joo, se voi lisää myöhemmin. <laughs> Joo, mä laitan siis Joo. show että Joo. se on tuolla kalliossa kyllä tiit. Hyvä näin. Hei, kiitos. Sinne meni Mikko. Nyt meillä, kun nauhoitus loppui, niin söimme vähän muffinsia ja juttelimme niitä näitä kaikesta, kaikesta muusta. Tällainen oli Mikon tarina, ja mä toivon, että tämä että niin, antoi taas yhden erilaisen näkymän komiikan kirjoittamiseen. Ja tämän podcast-sarjan Tarkoitus, koska tämä on Komiikan kirjoittamista kertoa podcast-sarja, niin tämän tarkoitus on enemmänkin kertoa, ei niinkään opettaa tai saati sitten, että mä lähtisin siitä, että minä sanon, että näin, näin tulee tehdä tai näin on oikein ja näin on väärin, koska siihen, siihen mulla ei ole sen paremmin halua kuin myöskään rahkeita. Mä Koko tällä sarjalla haluan tuoda mahdollisimman erilaisia näkökulmia esille, jotka sitten voisi inspiroida ihmisiä kirjoittamaan eri tavalla ja mahdollisesti pääsemään, pääsemään omista jumeista irti. Ja tämä on ihan yhtä lailla, tai yhtä lailla mulle kuin muulle, niillekin, jotka kuuntelee tätä ravistelua, ravistelua siihen, että... Miten muuten komiikan kirjoittamisen voisi nähdä kuin sillä tavalla, millä sen tällä hetkellä näkee. Yksi tärkeimpiä syitä, minkä takia mä alun perin aloin tekemään tätä sarjaa, oli se, että mä halusin inspiroida itseeni ja ikään kuin pakottaa itseeni kirjoittaa vähän eri tavalla, etten, etten itse jäisi jumiin ja tuijottaisi vain tyhjää paperia. Eli tämä koko sarja on mulle yksi kirjoittamisen työkalu, yksi kirjoittamaan oppimisen työkalu. Kyllähän tässä on kaiken näköistä oppinut, vaikka kukaan ei ole opettanut ja mun tarkoitus vielä vähemmän on opettaa, niin silti kyllä siinä joku magia on, että kun kuulee, että muut, muut toimii näin ja näin ja näin ja ajattelee noin ja noin ja noin, niin joku lukko sieltä päästä, päästä aukeaa. Ja jos tää sarja inspiroi jotakuta kirjoittaa tai vielä paremmin. Jos tämä sarja inspiroi jotakuta aloittaa kirjoittamisen, niin se on kahta parempi. Se olisi kaikkein, kaikkein suurin hyöty, mitä mä voisin kuvitella, että joku, joka ei muuten olisi saanut sitä pientä tönäsyä, että ehkä sitten kirjoittaakin sen ensimmäisen stand-up setin tai kirjoittaa mitä ikinä, ikinä huumorin saralla kirjoittaa, niin päättäisi tehdä sen. Tän sarjan inspiroimana, niin se olisi kaikkein suurinta, mitä vaan suinkin voisin saada aikaan. Jos, saat, jos, teet tämän, jos, jos, jos joskus teet tämän ja jos tämä on inspiroinut, kerro se mulle. Mä, mikään muu ei, ei inspiroisi mua niin paljon. Tämä oli takaisin kirjoituspöydälle sarjan jakso 27 ja lisää on vielä tulossa. Jos haluat kuulla uusista jaksoista, kirjaudu hendulehtocom osoitteessa postituslistalle jokaisen podcast-jakson alla on kenttä, johon voit antaa e mail niin saat tiedon, tiedon uusista jaksoista heti kun ne tulevat. Ja kaikkein näppärin tapa on tietenkin tilata tämä podcasti iTunesissa tai missä ikinä näitä podcasteja, podcasteja ikinä tilaakaan. Tässä meidän tää jakso. Kiitos kaikesta, kiitos kuuntelusta, kiitos että pääset näin pitkälle. Nyt ollaan pitkällä, pitkällä, tunnin tuolla puolen. Toivottavasti viihdyit, toivottavasti sait jonkin inspiraatiota. Toivottavasti kaikki on hyvin. Ei muuta kuin takaisin. <lop> Viimeisiin sanoihin <lop> taaplasin. Ei muuta kuin takaisin kirjoituspöydälle. Kiitos mä olin